Барабашки Багато загадкових розповідей про барабашок можна почути в наші часи. Там, де оселяються барабашки, буцімто починають траплятися дивні речі. Літають предмети, гасне або вмикається світло, чується з кімнат, в яких нікого немає. Наприкінці минулого століття багато писали про вогненного хлопчика з міста Янакієво Донецької області. Навколо хлопчика постійно виникали пожежі, навіть у присутності міліції та пожежників. У квартирі, де мешкав вогненний хлопчик з батьками, інколи літали дрібні предмети. Водночас вибухали електричні лампочки, навіть ті, що не були вкручені в патрон. Підстрибувала шафа. Перекидалася пральна машина. Припущення сучасних учених Науковці – Довгий час не займалися цим дивним явищем, відносячи такі незвичайні випадки до розряду вигадок. І тільки порівняно недавно вони стали займатися природою виникнення загадкового явища – полтергейсту. Таку назву вони дали цьому аномальному явищу. У більшості відомих випадків полтергейста припускають, що це явище пов'язано з окремою людиною. Більшість учених вважає, що людина в певних умовах стає безконтрольним провідником могутньої енергії невідомого походження. Але існує велика кількість інших припущень. Проте ці дослідження тривають. І, можливо, ми стоїмо на порозі нового відкриття.